وې درس مخکي آیاته مبارکه کې حال ذکر کو د کافرو چې کله تکلیف مصیبت اللہ او مصیبت بپراغه نو یو الله به را او الا ترفت به رجو کولا او کله چې الله تکلیف دو نه او رحمت ب را وولوفرم د فریم من هم بې ر يشریکنا ساافې وډله د دوی نه د خپل ر سره جوړوي لی کفرو ذی ذا پارچ دی نا شکر یو کی بما ته نا هم دغه نعمت نشمږ دوی ته ور کړی دے همږ دی بیمارینا پس صحت ورکو او د مصیبت نا پس مو شان تیارا وستا دای دا غی نا شکر کی لی کفروا بما اتانا هم دید پارچیدینا شکر یو کی دها نعمت نچ ور کړه د موږ دویتا نو حبیب ور تو فرمایا فتمتو فاید حاصل کئ داز دنیا لغون سے عمر دے اود دې لګي مازی او چرچی دې زې پدې کې फायदा حاصل کئ فصوف تعلمون زر دې چتا صبح په حشي هي چې کل قیامت راشي مرغ راشي نزر دې چلې او دې خپل او نژري او د دې خپل کفر په نتیجه بپوه شي لیکفروا بماثناهم دې د پارش دینا شکر یو کی دا غسن چې ور کړی د مم دوی تا فتمتو نور تو فرمایا حبیبه چې فائده حاصل کئ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زَرَدِ چتا صبح په هشي ام انزل عليهم سلطانا ايا رالي غلدي منغ پدي کافرانو سلطانا ذليل لو دغه دلیل خبر کئ به ما فه غس او پس وهت اوس دغه غس کانو به یشرکون چې دی د یذ الله سره شریکان جوړ اونکی یلاسه دلیل خو الله وی حبیب مونږ نظر علی ګل جداغ دلیل د و جناغ دلیل دیسر خبر کی او غی که د دঈদ د خبر او شد کو حقانیت د نو قران نمخ کی خموغ لوی بانس دلیل ابنذر علی گله ام انزل علیہم سلطانن ایرا لگی د مون پدوی س دلیل فَهُوَ يَتَكَلَّمُ هَغَ دَلَالَت كَيْ اَوْذِ ذِكِي تَكَلُّم نَ مُرَاد دَلَالَت ذِ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ نُدَغَ دَلِيل خَبَر كَيْ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ ب هغه څه چې د الله سره شریکان جوړ اونکي لې اے آیات کې نفی فی و دې مشرکان او سره دلیل نشتا زکه د شرک او کفر د پاره بس دلیل وی اے په کفر او شرک او په هر بی دی نه هیڅ دلیل نشتا دلیل خود الله غالب دی لك سور الانعام اتم فارق درت تیرو قل فللله الحجۃ الله البالغ خاص لا د فار دلیل غالب دی واذا اذقنا الناس کل جوس قوم خلقتا رحمتا رحمت ای رحمت نو مراد دنیوی نعمت دے صحت دے او در رزق فراخذا فرحو بها ندای مسی پاغیب ای قران کی خوشحالی دو قسمه دا یوا خوشحالی د چې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق دا دیدے کی فرحو بیہا بطورا اشرا اید ای مستیو کی پدی سرا ما سیحت ورکو دی مسشول او ماور تمال او دولت ورکو دی سشول پاغیبان مسشول قران حکیم کې دا لفظ رازي ګوردا سورہ یونس کې تیرو رو کل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحو هل تخشالید حمد او شکردا اے وای مذموم ها خوشالید چتش په رحمت خوشاله شوی او ورکون کی ته اړه توجه نه کې چې دا صحت چارا کو اذا غریب او دا دائم امتحانند دا مال دا فراخی چارا وستا نعمت لغوري اور کون کی تنغوري وا اذا وا اذا اذقنا الناس کل جو رحمه رحمت ای دنیوی رحمت سنیمت بیو کو صحت ور کو او د فراخی ول ور فرحو بها نمشیدای پدی بانی لکتا سولرست سوره مستل سوره قصص کې تیر شو د قارون بارا کې از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفريحين مستي مكوام فريحو بها مسجدي پديوانه و ان تشبههم سيئات او كرسي كافر ان تس तकलीफ مصيبات بما دار بدع عمل و جنا قد ذمتيلهم چروان لیلی غلیلی لا شنو د دوی اذا هم یقنتون لناصاف دید الله د رحمتنا لا امید وی دا کوفار حال ذکر کې پنېمتو دنیوی خوش آل ایبان امشول اوک مصیبت راغے نونا امید اشول اب اگادر تا دا مومن بارک حدیث تیر شویو ویعجبا للمومن تعجب د پار دا مومن لا یقدو الله له قدوان فیصلن کَیلا ذو بارک اس فیصل الا کان خیر الله مگر دا غرید ز پاره ان ثوابته سرا کدی مومن مسلمان ته خوشالی ورسیږي شکرہ نو دا الله شکر گزار جوړ شي فکان خیر الله نو دا شکر ذ پاره غور دے و ان ثوابته ور او کو ور تکلیف سوا بار صبر کی فکان خیر الله ندا صبر دل فار غرو وی غره <تصفح> مومن مسلمان کمال دے صحت دے ہم پک دے را سنبالے مس یو غرور و او تکبر نکئی او فکری او غریبی او بیماری دا صبر لے اگر حال دا کافر و ذکر کئ بازی مسلمان ام مال از مول نشی پګړ وډ سرشی د مسلمان خدامال چې الله ست په ر ورکړو د پیڅه کای د دې لنې ورکړ او دا حتی چې سلو ورکړ او د دې په صحت کې سکای ندی د پاره صحت نه دی ورکړه وحین تو شبوهم سیهت او کورشی گی دای تاسو تکلیف مصیبات بې ماده غاملو ذو آشنا قد زمتې لېهم چړوان دیلې ګلې دلا سنوز دی اضاهم يقنتون نناصا بيدینا اومید وی اولم يروا آیاتي سوچ نه ده کړه ذلیک رؤیت نہ مرادیا ذ رو ذرویت نسوشت و یاد استرگو کتنلی اولم یا روایت ای کتنلی ندی مشاهده نزد خړی ان الله چی بشکل یا بسو تر رزقا فراخ و رزق لمن يشاء او چاله چوغاڑی رزق ورته ډیر کی او دې ډېری دوکي آزمائش او امتحان نه و او تنگې ਵਿਚالې چ خو حشيب ادا درزق د ډېرو لو کومو لو فی سلی د بر ناراضی HDL تو علما او ذکر کړی ایو خو خيار اقل من تجربكار سړيده داغه زندګي دے ټاکرو دا ایو سړيده ناپوهه ده په خبرم نو پيو يو سروش پینو زروس سره لوګ وبي کوي دا موږ او دا ډيرو لوک موله والا سوک دي ذات د الله اولم یا راوایا دی سوچ نه دی کړی کاتللی نهدي مشاه دی نه د کړيهن الله ب شله یا بهوت ریزق فرارښ کووي ریزق لمشا اوچالی چې غواړي اوګوره د ریزک ډیرې د دا متححان دی و ایچاوانِ فقیریہ او در رزق تنگیرہ و لیدا ممتحان دے جو ان ٹھول امتحا کروغے او میمتحان دے کبیمار او میمتحان دے کار رزق دیر دے او میمتحان دے او کنشتہ او میمتحان دے اللہ گوری چیدہ مالدار په دے مال کے سکئی او دا غریب پا غریبائی کے سکئی inna fi zalika bi shak pdiki laayatun kham khanishanat udalaili da allah do qudrat aw da allah do wujood liqawmi yu'minun haqi qom da parajiman saati fa نو ور کا خواوندانو ذ خپل ولئیتا حقو حقلاوی اسمر خپل خپلوان دی رشتہ دار دی دئیتا حق خپل ولئی ورکا فاتی ظفاتی ذ القرب حقو وار خاون دانو ذ خپل حق دا احسانات ور سره او کا سیل رحمي ور سره او ساته سیل رحمی او ساته ای سانات او کا او نور هي ګړیو کا اواز ګور خپل وی نو چاغا به خرشې دے داغه نفقم پسړی لازمی زکا پا دی کی مور اپلار دی پا دی کی بچی دی باز رشتہ دار دی اوغالا چارشو دی مجبور دی نداغن فقپتا ضروری و لازم دا و آتی ذا القربا حقہو ورک خپل پل ولیت حق داغم اې څل ور سره او ساته خير خیرات پیوکا زکه کم سواب چې پخپل غریب دې د عمر په پردین نه لې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی وې په پردی غریب مسكين چې چا صدقه کاو کنو بس صدقه شوا اکه خپل وي په دې دو جوړ شول یو سیل رحم شوا ابل خیرات شو میمونه رضی اللہ تعالی عنہا د نبی کریم علیہ الصلات والسلام بي ودا د امت مسلمه مور دا دی او وین ز آزاد کړي وا ادا یو مسله را وای خزه خاون ذخاون د مال نه لګي نبی اجازه ته بنه لګي هې توجو مود خبره ته خاون مال لیدا په اجازه ته نه لګي اجازه دوه قسمي یو سریحی خاون لووي كې سوکرازي دي مال نو وركوا یو عرفنوي لکه عادت کې بعض سړې عادت کې خلق پاغي بد نه غړي لکه فقير له ټوکو ډوټي ورکول یا سوکراغه غتا یو چنګ غنه موجوار ورکول زيته عادتن اذن وي نہ ذخاون د مال نه داغ په اجازت لګي حق د خزي خپل مال ده ذخاون نه وي نو لیکي ذخاون دی اجازهت لم ضرورت نشتا وایسه کما شوراتن او د بن یو کل نوخه خبره دا ورنه پدی سوزور نشته ځکه نبی رسول الله دا اخطار پر او شړو ته واعظ او نصیحت کو نبی تراغه ورته یا معشررن د ځنا نه ډلی خیرونه کوئ اوور کېې ډیرې لیدلی نیځانو ور قبان د سوژ نه و یو ختاسولاان توانان په یو بل ډیر وایي بل د خاون نا شکري زنانو غګونو ته لا چې پلاسو کې بګړی او چېڅو هغې ټول لبلال ل نو په جوړی کې واچونګوره خیرات کوي خوخواون سره مشوره نه د کړی چې شریتې جاازهړه خپلماللی دی او هغې خپل مال خیرات کوته سر پرزونې کې نو پهې ته مجریم کې ال خونو د هغې اتو نو هغې اولهګول نوور نبی علیہ السلام سره بیبی مشوره نه دا کړي راغوی قربان ما خو غوین زhazardous کا وی خدا خوده خو کل اما انک لو اعتیته اخوالک کانا اعظم لاجرک وی دا زادی دو فزه کې دابا ما ماغان لو ور کړي ویستا ما ماغان دی نو لوی اجر بدی وی سب وشوې په خبره وایي د غلام سمره لوی مقام دی چا چې غلام ازاد کو داغه هر اندام په مقابله کې به الله دې نه اندام زادای او نبی عليه السلام بيبي توي اما انکي لو اعثوي ته اخوالکي كان اعظم له اجرکي يره کچې مامغانو لذي ورخهوي ندا بڑي را هوا نبی علیہ السلام تابوت الرحم جل الله نوراغه وذایات نازل شوه لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون الله و تاسو د نیکه په میدان کې د کمال مرتبه ته نشي رسیدې چې خپل مال کې به محبوب مال دا الله پنو ورکړي وي زما دا باغ دې مسجد نه وې سره مخامه آی کې خوګیو به د الله حبیب بو اور جنته دو وی بس داما اللہ لصدقہ کے ورکو و نبی ریسلام ورطوی ماستاو آوری دل او دادی دی رشتہ دارو کی تکسیم کا استادترو نزامن دی د الله اللہ حبیب ورطا سوکل دا لارے ورطا و خیلا و دل تم اللہ وی فا آتی دل قربا حقہو ورک خاون دا ندخ پل و حق دا غیب اے خیر خیرات پیوکا سل رحمی ور سراوساتا اے سل رحمی ور سراوساتا ول مسکین او غریب تا اولما او لیکلی قریب تا غ حق سد کلا شریعت د نفقه واجب کړي غریب دیوشی نه کی یسو پپله گئی نو کله نه فقظ خپل دا واجبای ایسا خور دا ستارور دے ستانور رشتہ دی د جدي سوالونه کوي دا بخی کته الله درکړي د باندې ولګا وک زکات ورکه حق خیرات ورکه صدقه ورکه هدیه ورکه ذ دې کرامو کا ای وې دامه خپل ولا حق دی کڅداسې بني ادم دې او سیوی نو مافی ورته وکړه کله دا سیوی چې دې ژوندون کې ار څنګه راځي خځه خواندم جنگي کله پلا راز وی جو جنگوي کله زو رونو پسه خبره جنگوي نتیجه کې علماو لیکليغه حق داره ولا عفو زلتهې کدا سې څه جبه او خپه خويده کننو معافي کا وا دارنګي او ول مسكينا او غریب تا غریبانو تذای حق ورکا او عام ورکا جامی ورکا سکا ورکا نور مدد ورسراو کا وابن السبیل او مسافر تا اخپل وطن کې خو ورسر مال او دل تراغله په سفر کې وي دل د شپې زه ورکا روټي ورکا به خرچې شوې دي دل خرچه ورکا وګور خیر خیرات علماو لیکلي که کده خیر خیرات بل س اجر نه وي د یوم ډېر وي سوچ چې الله ورتعادت جوړ کی د خیر خیرات حوی توجودا دی بدن اکار مرغنا الله ساتي دل بدم رخ کل مرگ ورکی جی جو اندیبو الازیریگی زکت دسار ده د و کنڈو د ٹول و غریبانانو ده ٹول و مسکنانو دو آگانیگی نو خیر خیرات ناکارا مرگ ده سڑی نسکی دفکیه نبی علیہ السلام چکلا مرز الموت بیماری کیو نو بیبیان راجم اشوی اشون کدا الله د حبیب په صحبته یې ارسزد کړیو نو دا تمنا وې قربان بيبيانو کې به مونږ ټولو کې تاسو سر مخ کې څوک ملاوي د نبی رې السلام ورته وې اتوال کن یذ انتا سوکې دې چې الله سوک دې دا ټولو نمک کې به ما سر ملاوي بيبيانو سراواغ ستر او لا سنې د نبی رې السلام د وفات نه پس ابېم دغه کول پې مای شي کولو سعوده بیبی دنګا مو رضي الله تعالی ان هذ ذی لاسو ذذی لاس دا وګړو قرستو وتولو کې مخک زینب بنت جهش رضی الله تعالی انھا وفاطش نو ایمه لرستو پتا ولګی د چد لوي لاس نه مراد خیراتونه دي <تصفح> دی بخیراتونو ډیر کول د دې کم حق چې بیت المال کې اوو ملاو شو خیرات وکو خپل اسو به سکولم کارونه وکو کول چې سو به پلاس غټن نو په خپلوانو په پردو مسکینانو به لګول نو په تمام بیبیانو کې د ټولو مخ کې نبی کریم علیه السلام سره کومه بیبي بی ملاو ده زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها فآثِزِ القُرْبَى حَقَّهُ وَيَوَرَّكَ خَوْنَ دَانُ ذَخْبَل وَلَيْتَ حَقَّ الدَّيْب وَالْمِسْكِينَ وَغَرِيبًا وَابْنَ السَّبِيلِ وَمُسَافِرًا يَا مُسَافِرُ أَوْدُدْ كَمْ حَقَّ الدَّيْنَ وَأَوْرَثَ وَرْكَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ دا خبر غواه د د هغه کسانو دپاره یوریدونونه وجهه الله چېغ ارا د لري د وجهې د الله ایله ګور سرې پالی خونییت ګټ وډ دی مسکینانم پالی مسافرم پالی خونییت سممن نه ای دا خبرې غوردي خو چې د الله رضا په کې مقصودوي ځکه خیر لل نه دا غوردي د پاه د هغه کسانو یوریدونونه وجه الله چېغ ارا د لري د وجهې الله د الله وجهی په مقصد دی لکو گرئی سور دہر اتوشتم پارک رازی مومنان کا خیر خیرات ورکئی نونیت او مقصد بے پک داوی اتوشتم پاری پاخر کی سور دہر رازی داغی آیات مبارک او گرئی نحم نمبر او اتم نمبر آیات نو گرئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یَوْمَ دِرشمه پارکی سوره دحر راضی ها بھائی یَوْمَ دِرشمه پارکی اخر کی سوره دحر راضی حیات لے تم او نہم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ الا حبه سراد محبت ذلي تو امنه سوای ثنه خپل مرته حاجت او ضرورت ته خور کي مسكينن غريبتا یتیمتا واسیر او کې دتا او اکثر کې ديان بدل لا ذهيب په زمانہ کې کافرو په کافرو خیرات کیږي کفار سره سرم خو اخلاق او حکم دے وہی بدر کې کم قیدیان چې صحابه کرام رضی الله عنہم نیولیو نایته دا چې خوراک ورکول دي کېدیانو په قتل چې دیو نارته ري مال راکاي هغه سراغي دمر متاثرشل چې بس صرف د خلاصې دوه فکر او چرال بسیمانه راو دین په اخلاق کو پهلاو شوې کېدیان ورسرو خپلم غريبي وا خوی بخبلنه خوراو کې دیبه مړول ور الله د تعریف فطور وی و یتعمون الطعام او زماده بندگان ور کوي تو عمله حبهی سره د محبت دې توامنا مسكينا غریبتا و یتیمن او یتیمتا و اسیرا او دیتا ور بنیادې خبره سره ان معنومو کوم ل وجه الله کلګور سړې ډر درسته خان چلی خو شوور ته نوې مقصد د بسنوې او ګټلو خبره خللاسه شو مع نو تمو کوم ل وجه الله بشه کومونږ در کوتا تاسوته د پااره د وجه د الله لا نريدو من کوم جمونغراده نه لرو تاسوونه د سبدلی واللا او دې رادممون نشته چې د خلکو مخکیزمون شکوه دا کوي بس خالس د الله ضااب سری لا نريدو من کوم جان اراده نه لرو سبدلی ولا شکورا اوند دځی چې زموږ شکر لخر کول دی ادا کئ ندی یاتی مبارک کيم فرمای یرید نا وذالک خیرن دا غور دی دا کسان د فار یریدون وجه الله چهرا دل ریلو وجه الله واولائک هم المفلحون او دغ خلق امدوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم جلدہ منہم گورا یو آیات کی د کامیاب ایتو لی خبر را جمع کی کدا یو آیات سو کامل دلاندرہ ولی اللہ فی سلوک و اولائک هم المفلحون دی یو آیات کی کوم صفات ذکر کل خپل قلوانو تداغی حق ورکا مسکن تا کا مسافر تا ور کا رسد نتیجی پتور وای وولای کا هم المفلح وصل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد ال علیہ واصحابه اجمعین شفگی شمع کی دعیات سوار لسم نمبر 99 درس سے قالت العرب وایدہ بندچان آمنا مږه ایمان روله دے قل حبیب ور تو فرمایلم تو 믿و تا ش ایمان نه روله ولا کن قولو لیکن وای اسلمنا چې مږه اسلام قبول کړل دے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ اَوْ تَرُوْ سَوَرْدًا شَوِنَدْ اِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ سَتَاسُ زُرُنُوْكِبْ دی آیات کی سوکی آدھئی نُنم فَسِّرِنُدْ وَقَوْلُ نَذِيبْ یو دا دی وی دا منافقانو وَخُلِهِ کَلِيمَوِي زُرِكِ سُنُوْ اب سنو یو قول سو شو چې دا منافقانو دا دا بازی مفسرینو قول لے خو بازی محققین علماءوی چنایات د منافقانو بارک ندے دی خلق و اسلام روڑے ہو خوزان تے دی اولوی مرتبی دا وکوله اے وی مسلمانان شوئی او خو دی ایمان مرتبت سیوا دا سیبوئے چه سمرہ مرتبت دا غی دا, دا, دا وولرا ندیکی او دب خیعتا حال العراابوا مننا وای دا بانډچیانمونګمان روړې قلو فرملمم تمننو تا سومان نه د رړே ولاکنின் قلو ل کې نووالمنا چېمونږ اسلام قبول کړړ ولمما د خول في قلووم او ترو سور دنشو اند ایمان ستا کې و انتو تیعوا اللہ کتاب داری موک دا اللہ و رسول دا لا یلتکم کم بن کتا سنا من اعمالکم شئئن دعمل نستا سنس شے سمرنی کامال مکری داغب الله جر ندر کی ان الله غفور الرحیم بی شک اللہ دیر بخن کے او محربان دے انما المومنون الذین بی مومنان حق کسان دی آمنو باللہ چیمان روڑ دے پالا ورسولی ہی او پرسول اللہ ثم لم یرتابو و بے شک نہ دیکھنے و جاہ دو جہاد کئی بی اموالہم پخپلو مالون سرا و او پخپلو نفسون سرا فی سبیل اللہ د الله لاره کی مالم قربانی او جانم قربانی ولا یکد صفتن والا هم صدقون ذیریشتنی د کدی دی مان دا وکی دیپ داوی دی مان کرشتنی وی قُلْ فَرَمَيْتَ تَعْلِمُونَ اللّٰهَ آيَاتَهُ خَبَرْدارِ وَقَوِيَ اللّٰهَ تَبِ دِينكُمْ پخْل دِين باني وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ هِيَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ چِسمَانُنُ كِري وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاغَ چِسمَكَا كِري وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم اللّٰه په هر یو شي په هده وسل الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آل بسم الله الرحمن الرحیم کسرت باب کثرت الكلام باب د په بیان د ډېرو خبرو کې اې د ډېرو خبرو او چويای کې سفایدم ني نظمم په شريعت کې داغه مزمت راغله و بهي قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قاله حد د سناو هیرون ننځې ابنی اصلمه قاله سمع ابنه او مراردلهون همما کولوقدې مره جوولې راغلی وي او دو سړ میل مشرقې د مشرق نه او دواړه ختیبانو. على اهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزمانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی فقام ادوار اضری ظفت کلمہ خبری کڑے و بیر فصاحت و بلاغت سرا ثم قعدا بیا ناس تو وقام ثابت ابن کیس اذریدی له ثابت ابن قیس رضی الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جذاذ الله حبيب خطيب فتقلما نا غيمس خبر کړي وي فعجب من كلامه دا غدوه سان چراغلي د دې د خبرو د وجه نه خلک تعجب وکاله بای شریدا چې خبر یو کې و او تقریر یو کې خلک یو راخوډیر چاخ سره و داسي وی فقام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله حبیب در در یو یخطب خودوی فقال وی فرما لیا ایه الناس خلکو قولوا قولکم وَيَخْفَلُونَ فإِنَّ تَشْقِيقَ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَا خَبَرٌ هَئَ اسْتَقُولُ كَمُبَالَغَةٌ ذَا الشَّيْطَانُ كَارِئَ ایدا سری خبری بیا بس عقیدې په مودعې په تزينه او هئ کې دې مبالغه او کا فَإِنَّ تَشْقِيقَ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذ کلام او خبر او په خیست کول کی مبالغه کل دا د شیطان ندی ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا د الله حبیب ان من البیان شهرن یقینن بازد بیان د جادو غن تیموسر وی اغه کی سحقانی ته او شیدقنی خدام یو مسللا و ايذ لي الله الذين من طوله حفاظت كي زره كي بيدينيوي نو د بيديني خبرو نه سره متاثر کي عجزه كي حق او دلداري دا نو د بيديني د خبرو ایمان والا کلس نه کي نه متاثر کي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريما قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد ان نو سميان سندوري للي ران سرجي الله ان چې خادم خاصو د نبي عليه السلام یقول چې فرمایل خطو برجلن خطبه ویلو شريعه د عمر بن اسد عمر رضی الله عنه فاكثر الكلام ډېر خبرې وکي نومر رضی اللہ ان هو فرمیل ان نه کهتل کلامې ډیرې خبرې فیل خو توې په خود وکې من شقا شکېشیطان دا د زګونو دشیطان نهدي وخ چې بړږي نو ځګې د خولی نه بهږي لګوردي سری سمشابهطوررکو چې بږي د هغه د خولی نه ځګ راږي. د برډې د پوښ وحدوخ کې داغه د خلی نه یو زګ رازي نه داغه څخه فائده ده داغه د دا. دا برډې دو څخه فائده ده او د زګ ور دي دو څخه فائده ده یو څړي ډېر خبرو کې زګونه هم نه او غرزول څخه فائدو پکې چې د الله او د رسول خبرو نوا اوا خبرو کې اخلاص نو اې کې د خبر د خیرت د فکر خبرو نوا ان کثرت کلامي عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایل ډېر خبرې په خطبه کې من شقاشق الشیطان دا زګونو د شیطان ندیلک شو خبرلېږي زګونه غرزي نو دې ته دا سې فرمایل وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابہ اجمعین اگر دا کتاب د آداب و ده نو ارسخای سپوښوي په خبره باندې چې وايي خبره بسنګه کې شعرونه وسنګوي دي ته وي آداب د اسلام نو څومره آداب چې د الله د حبیب دی د ژوند تیرولو هغه ټول آداب دي کې راځه مکه دی الله حضرت ټول خاتمه په ایمان کې امين یا الله ممتازه مو والدین او استادانو تا بڑو ژوندو حاضرینو غایبینو ته الٰہی العالمینا واړه او لي گناهونو ماف کيه امين الله په پورو پورو دينه مونږ ټول لږلو توفيق راکيه الله سمره غنا نقصانات تي په مونږ الله د دین د صحیته په توفیق مونږ ټول تراکی الله زم د ټول ديني دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زم د ټول ديني دنیوي پریشانۍ ختمي کړي سمره مرداګان ترنن رزي وفات دی الله درهم د کرم معامل اور سره وکړي الله سمره بیماران کورنو کې د هسپتالونو کې دی چا د دعا بارکی ویدی یا نی دی ویدی اللہ <سؤال> تولو تشفائی کاملا عاجل ورنسیبکی الله دا کما و بارا او د دید و جناد مسلمانان دینی دنیوی کارون متاثر دی رب کریم دا تولی فتنی و باغانی پخپل رحم او کرم پورتکی آمین یا رب کریم د شاولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ولور کی او د شاولاد وی الله د والدینو دستر و اخوال جوړ کی الله زموږ د درسو خدمت کئ دا باجی مرګري روزانه د صفا کئ پړو نا غونډي او به وډي سوق مونږ پسه منډه ترډي وې الله د دې اجرونو په دواړو جهانو کې ورکئ الله مونږ ټول دې خپل کتاب خادمان جوړ کی او الہ الالمین پرز د قیامت چې د خپل کتاب خادمان حکم صفونه جوړه مونږ هم خپل رحم او کرم پاګي کې ادره الله دا کتاب زموند پاره شفیع جوړکی مونږ د پاره حجت جوړکی او رب کریم پمږه حجت م جوړه الله دې کتاب او استاد حبیب د سنت و برکات مونږ له دنیا کې مراکه الله قبر کې مراکه او رب کریم اخرت کې مراکب الله د چا دشمني طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی الله د چا اولاد نشته کومل صالح اولاد ور او د چا اولاد اللہ دستر وی الله د والدینو د سترګو یو خلې جوړ کی الله موږ ټول د دوار جهان د شرمیندګو نو ساتي الله د هر شرید شرنا د هر ظالم د ظلمنا مغطول اللہ پہ حفاظت کی حصہ دے اللہ ازمان دی ملک وٹول اسلامی و ملکونو کی کمی پریشانائی دی بدمنائی دی نور پریشان کن حالات تھی اللہ دا پخپل رحم و کرم بانی لرکی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفیر و قواتو بھی